بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن وعلاه ومن اتبع سنته إلى مدينة جمعين وبعر فتر درس كمنغو تاسي دي نقشي پو مخباني سمندرونا وفي جاندل وبيانور پسي ووچه وفي جاندل ووچه كم برازمونا ودعاء خدود وفي جاندل سرهدوني شكم زنطر كم زنطر كم برازم دا او بیا وورسې دا وویللی چې پرتونون کې درس کې به اسلامی اړی پژو چې اسلامی اړی کم ځای ده او بیا به پهی باندې خبره کوو چې د اسلامی اړی ته د کاافان راضي ی په د اسلامی اړی ک کوم کشش پروت دی چې کله ورته چګیز را ځي کله ورته انګرییز را ځي کله ورته روسای کل راي کله ورته کله بل چوک را ورته کله په شری راځي کله انګړی ډول بندې را مرې دلت کېږي زخميانې کېږي اقتصاد مصرفي غم درد تکلیف زخم مرگ دا ارڅ ويني اغدي ولا ويني وڅښوي نه شي بیا بلور بسر راشي د روسانو ګوري نو ختم شو چې امریکایان بسر را دلت کوم کښش پروت دی دا, دا ول رازي دا یو خبره او دویمه خبره دا داخلی عوامل لداخل عوامل التشاهد دي تشد الدير غالمخنيوي ولنكي خلى خبكم زوري ورزيك انا بكم زوري ورزي وشكلها بوشي تشل سر قوه دا بياخو نورزي و سوق بتاباندي و دمي خرابوي وزن مدي سرام دسي مساوي برابر قوه دا دا دماغ دي ظوف عوامل دلتا تشاهد يودي دمتولي سيمي كشش بتكي دا كافر ولا زان تراكاغي دوېمه خبره ده، دا چې دادی موږ د کمزورتیه عوامله څه شي د ولید د دوی مخنیوي نشو کولای پدیر تکلیف باندې جنگ او جهاد وکو په اخر کې نتیجه بیا لا شي بل اخو ته زي مثالونه درته وایي د انګلزانو په مقابل کې درېزې لجنګ شکل په نامه باندې ازادي راغله نو د آزادۍ په شکل کې یا د ازادي په وخت کې د امان لا خان سکولر بدون حکومت راغله دا په افغانانو مسالطه امن الله خان دلته د شریعت تنفیز مخنیوای وک امن الله خان دی علماء سره د شریعت سره دخمنی اعلان کړ امن الله خان د کابل په خار کې په ځانګړو خاص سره کوونه باندې لوهې و, و, لو و درولې چې په دې سره کوونه په ګړی ولا سړی نشي تیرې دی امن الله خان سره کوونه باندې لوهې نسب کړې چې چادری ولا خز په دې لار نشته دی دا, چا دا. افغانستان در مسیر تاریخ کتاب د میر غلام محمد غبار کتاب سافو کې لیکی دا را واخل ب تو سرحت بند وکې شااملهان په کابل خل ک دخاصو ځای کې پهګړی والله خلکو او ب چادری والا خصو باندې بند ل اماله خان د خلکو بندې سلام بند کوئ د سلام په ځایبه شپ خخواله پر ته کوئ اما لا خان پهګ اوخوالی خلکو بندې بندې کوی فرانسوي لیاس یا چلم چېونندې خلکو بندې لازن ساده افغانی کالی خلکو باندې مامورینو باندې بند کړه وخواان خوا به پتلون به دا باننی دا په کم او از باې دا د زا په سبا باندې د ما اوس د انګریز نه زادی واخسته قبانریادونهشهدهتونونه دا وشلو په نتیجه کې یو ب ظام راغې بدی نه نظ په ملابانې بندی ز لګ پهدن باې بندی ز لګو لاړه اروپاته یو سفر لاړه اروپاتهوه میاشتته یو سفر تره. خزیشل دی خو ځان سره به ولې پرتګال غوسه او چې به تر اوسه به دا د ما دي جهاد نتیجه راوته معنی دا چې مونږ خلل درلوده په دی خپل جهاد کې په دی جهاد کې مونږ خلل د مونږ در لو. د روسانو په مقابل کې څوار لس کاله د کومونستان په مقابل کې څوار لس کاله جهاد در جهاد په نتیجه کې د فساد حکومت منځ تر اخلي ا دې فساد ټول له وی می د انګريزو او د امریکای سره ودری ون مونږ د کمستانو پغور را کو تا د مریکانو ډگانانست نند ې بد بدبخت عملان ورتهثابت تکه چ هو مونږ د مریککانو ډاگانی ځکه س کې ور سره امریکای تنخاره ک امریکای پیسه کو مریکای وپک را امریکای جه ت جوړه مریکای زارارت را کوئ مریکای م حمایت کوي مریکای پرسمت بې پیشژنی مریکان لاس را کوئ امریکایو تیارې په سره باې ولاړی دي د مریکو بانک اقتصاد نه ترشه ولاړ ده اوس پیسې رکي تنخاول کی استخبارات ام امریکان ورکی پولیسی امریکان ورکی نو دی امریکا غلام نه ونڅشه دبل نو پچلم بي دامن چ زاره چ الله په خاطر په دین منزان سم پوي کی اس په شکلیاتو باندې خلک نظام د جهاد پنامه د قرباني پنامه د شهادت پنامه د فدايت پنامه د جهاد شوی بیرته ګور سکولر نظام به بیا راغلی ماغه خو دې مار چی چلیو بار بار چی چلی د چزلم پد شهادتونو خوګي د چزلم پد قرباني خوګي د چزلم پد فدايان خوګي مور دوی چې دا خبره سم سپینا کوي په دې حساب کې دین ور د خلک خلکو دا کافران مرفی کوي په د حساب کې خلکو ته په مدارس کې ورته و چې دغه شی کفر دا دغه کفر دا دغه کفر دا دغه دلیل ده په دغه طریقې په مخ کې و دريګه پنځلس شو شوه چې امریکایان د دی دیموکراسي په نامه د تپ خلاف جنگي یې دلته پنځلس کال شوه د تپ خلاف دیموکراسي په خلاف یو ټکی ناراضي نه از چې دموکراسی خلاف د کمونیزم په خلاف پهې نه دموکرسیی په خلاف نه راي د لیبرالزم په خلاف نه راي د وز قوانینو په خلافبانندې نه راي د بشر د حکو خو په خلافبانندې نه رای د نړیواو کوفری ټولنو په خلافبانندې نه راي م ذړی دي خلکو ته ا را د من خبرې دي او دي صرف د ن خبري دي اوبلله ور ما چلور ک طالبان په ی ځای کې مورې وای و کافی وای مله چې کافی واییه د ژګلو خلکو. ديما دي ملغري زمانو دي دو ملغرو زمانو او روان احمد ملانه كافيه وده. ما ولي تاس ماته يوا جمله تاس يو يو و وايه عربي يوا جمله عمرو زيد بكني او ضرب بكني يوا جمله تاس رات تشوف فين فاعل ومفعول به بكي خو بكيني بكيني و ضرب بكني دي, دي مشتقاتم په اللهم می دی قسم وي چې څلور واړو زور ووا هوب نه په ځنګړې ډول نټول په شریکو ماته و جمله وویلېس د مان نصاب د ما د نصاب په وایونکې کې دا استعداد نه پیدا کې چې هغه دلای و جمله سم ووي په زه د کفر مقابله کو ولم په غو باندې زه د خارجي نظریات او د وارد شوو نظریات او مقابله کو پلو په غو په غو زه د دي دیموکراسي مخنيول په غو ولم د هيومنزم مخنيول په غو د کفر د مختلف انواو د کفر د فلسفو د کفر د فرنګونو د کفر د نظریات او د کفر د تبلیغات او د کفر د مطبوعاتو د دې مخنيول په باندې غو ولم نو په دې خپل درس کې ګوري خپل ځان سره حساب وکاو چتروسه پوري په لويه ډله کې ډيرو کم خلکو د سيول چاهو ما تروسه په قصدي ډوله يو څوک سره راتول کړي او بیا می دعوت ورته کړ ډيرو خلکو خېر نه روان دي واقعيت وای چې نه ما تروسه چاته بهي دعوت نه وکړي ملایم مجاهديم طالبيم د دی دین د دی دفاع لپاره پورته شوي ما تروسه می چاته دعوت نه وکړي خپل ځان می مي... کوشش میکړي بل مجلس تلاشت کوي ځان په اول کوشش میکړي د بل چا د په اول می بهي نه وکړي د خپلوانو ملان نه وکړي نو چې ګوري د سولنا رای چې بیا د سوه ب کو د نا پوهی سوه. پرون منګ د کمونزم سوه نو بند کلی ویچ چلو. بیا هم د دموکراسی سوه نو بند کلی بیای وچی چلو. داوري په بلا سوډه وير عزيزي دا سوډه بندي کووري او د بندولو لارې د چ په نصاب کې په کتاب کې په مدرسه کې په جبهه کې په معسكر کې په قرارګاه کې په کلی کې په منبر کې په محراب کې په خانقاه کې خلق تداور وخی چې دغه شان کفر دي د کفر په خلاف ودرېږي دا ممني دغه شان اسلام دي دا ټینګ کوي په دې شکلیاتو ته باندې خلق مشغول مسا تا چدې یو چا په خلاف جنگوی نو دام ورته و چې د حکم ده د کافر ده کدي مسلمان ده ک مسلمان ده خبره نور سره او ک کافر ده ولی بصراحت خلکو توای نشې ده کافر ده ک زنديق ده ورته و شرعي حکم خلکو توشي خلکو لزهنه وسوسه تشويش لري شي کو په متانت په پوره اطمینان باندې و اګه ته خو وسه خلګم راپورته نظام هم راپورته کیږي د دولت ملایانو راپورته کیږي نورم اخوادې خلګم راپورته کیږي بیا د 10 او 12 ورچی چې ګوره دواره خواته افغانان دي ګوره دواره خواته کلمه وای ګوره د دواره خواته بیرغ باندې کلمه لیکل <سؤال> شوی ګوره د منصب وکه دواره بیا جنگ بس کوي وازان کوي ګوره قرارګان هغه ترجمانه شر کی او د نتا د مولا نه هم ترجمانه شر کی اګه خو خلګ دا وای ګوره دا جنگ نه ارواج جنگ د دغه فساد د دغه تشويش د دغه وسوسه د دغه شبهو د ل ریکولو د پارا لاس پکارشي د د نظام ماهیت خلقو ته بیان کی چې دا نظام د څه شي د نظام په قانوني اساسي کې چې دا کم کفر پروت د براله کې خلقته وای زکه د نظام په قانوني اساسي کې په شپګمو او په و م ماده کې دادی او په مقدمه کې دادی چې دا نظام به بشر د حقوق د نړیواله اعلامی تطبیق کیږي د بشر د حقوق د نړیوال اعلانې په اتلسم جز کې دراغلی دی چې هر څوک د دی دین د انتخاب ازادي لري یعنی هر څوک کافر کې دي دی افغانستان او سنای اساسي قانون هر افغان ته د اجازه ورکړي کافر دي شي زکه چې په مقدمه کې او پښپغم او په ومه ماده کې دراغلی شده بشر د حقوق د نړیوال اعلانې تطبیق د د قانون اساسي د وظایف نه او د بشر دي حقوقو د نړیوال اعلامیه په اتلسمه ماده کې بهداراغلی دي چې هر انسان د دي دین د دي انتخاب ازادي لري چې هر دین دي, دي زنده پر انتخابي څوک به فشار او اکراه به بند نه کی شه دا ما منه دامه منه ب سلمان غرم دوکې کې بګېود کېږي د شپې بیا مسیح کېږي بیا کموننس کېږي غرم ته بیایر ته بودی کږ دا ان قانساسی ورته اجازه ووررکي ځکه قانون سااسې على اطراق وایي قای دبان په باند نه لګي چې د بشر د حکوکو نریالله اعلامه ته کې ه استنا په ک نه یادوي چې فلانې فلانانی ماده به نه بلک په عمونې ډول باندې وای حالل اتراق وایي. او په اصولې ډول باندې کله چې یو شی یاد شي د غی اطلاق په غفره دي کامل باندې په با ټوله باندې کی چې استثناو قید ور سره ذکر نه وي هغه به بشر د حقوق نړیواله اعلامیه د مواد او وظایفونه د تدبیق د مواد او وظایفونه دي او د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه په تلسم جز کې به عادت شهر انسان د دي د دي انتخاب حق لري نو د قانوني اساسي هر افغان ته د کافر کېدلو قانوني حق ورکړي نو شدا نظام کافر نه ده بل څه شه ده اغه چ حکیمت دي بشر حق غنی دي الله حق نه غنی دي ول اس نظام ده شریعت اراده او ده شریعت ده خوخ مطابق نه په مقدمه کې لري پر اراده ولا نظام ول چې څغوار یا الله چې څغوار یا غنه شریعت چې چې څغوار دا ټول اغه چې په غر کې داخپل معناګان لري که کل د سو مذاکرات او شکلو د خبر هم را شي چې اولله خبره کوي و چې سووله به کې په کوم شر قان ساسی به نه تدلی. او چې کله ډیر فشارو بندې را شي بیا چې اول دو فصلونه به نه تدلیدي د حکوو کم اول فصلونه چې دي؟ دا دوه به تدلی. نو خبره دا د چې سرراحت په کار دی خبره کول په ده خپلی نیم ته ګوت نیول ده. تاب او خپل ننساب ک شپارس د منطه او د فلسفی کتابونه چولی. یو د پکه د بیاو د دعوته نه ده چولی. یو د پې د رسول الله, الله سلاملم د یو وسلم په باک چې کتاب کل شوده د نه ده چولی. یو کتاب د په یوت راج ک د مابحنیفر رحمله او د غ د نظراتو دغ د سیاسی او فی مواقف په باک نه ده چولی. امتحان اوور نه پې ناخلی. یو کتاب د ما ب صفر رحمتی باک نهندا چولی. د ما محمد رحمتله عليه په نه ده چولی. په ننساب کې. یو مضمون دلته پکې نه دا چې ولې شاګردان د امتحان واخلي مطلب خلکو نه غواړي څه شي مقابله په باندې ټول کوفر کوي او نو معرفی کوي ورته ټول کوفر او نه ورته معارفې کوي امامان او هغه ولګوونه مونږ نه خلک چې د اسلام په تاریخ کې د کفر مقابله کړی تاسو وایا چې موږ په نصاب کې په کم ځای کې چرته دی اسلامی شخصیت په اړه یو کتاب مقرره یاد امام بوحنیفط په اړه کې یاد ابو بکر صدیق په اړه کې یاد عمر په اړه کې یاد صلاح الدین ایوبی په اړه یا یاد شاولی ولاد الهلوی په اړه کې یاد یو بلدا سی عالم په کې یاد امام غزالی په اړه کې چې په خپل زمانہ کې د کفر مخنیواي کړی او د کفر په اړه کې خپل توضاحاتونه ور کړی دي دیغه کتاب تروره په نصاب کې د چول خو نشته پکې زاخدې <زوخو> مدنيساب फरक مې ماخدغه حساب ولای خبره ده شدلته خاليګانه اولدي خاليګانه دښمن رانه نوزي لدی خاليګانه دښمن رانه نوزي نو دا چې اصلي خبره تبیرته راګرزو چې اسلامی نړۍ کې کوم دلچسپی او کوم کشش پروت ده چې د کافران ځان ترکاګي او دلته داخلی کمی کمزوریاں دي چې موږ مخنیوي نشو کولای وړل موږ کافر ته کمزورې ښکارو لشهل 30 کیلومتر لري لدې ځنه دا ګور دی کانادا لدې کانادا نه داسې بحر او بار سمندرونه براځمونه د ټول تې کې را شي را شي را شي دلته په قندار کې درته دی را شي د کانادا نه راځي قندار دلته د استرلیا نه راځي راځي راځي دلته افغانستان کې په هيرات کې درته شي دلته ایتالیا نه راشي دلته په هيرات کې درته شي د اسپانیا نه د د ځ را شي د ته راشي افغانستان په شمامال کته دی را شي د رومانیا را شي دلته په غزنی ک د ته دی را شي. د امریکاانه را شي دلته توول افغانستان به نه حاک شي او بیا د تامللامون سره ولالاروي د تا پیرمون سره ولاوي د تا حضرت سره ولاوي د خل هديث مون سره ولا د پر فا سره م سره د تا انژینرهمون سره ولاوي د تا ډاکتر م سره ولاړوي د تا کومنداره سره ولاړوي د تا اجلا به مون سره دا یو خلل <سؤال> دی خلل دا خلل ول پیخی زکه من غدلتم مفاهیم نه لرو کلی خالد دا له څلور نور ښار شي بلټو ورتیر شو ورشو له حضرتي سره له پیري سره له سره له مولوي توب سره له رهبرۍ سره د سره له دارو دستي او تنظیمو هرڅ سره ورشو بيټول دغه په صف کې بیا تلو دري دا ولي. الموجود خلال الموجود ده خلال پسیش كده بعقيده كده عقيده پسیش جوړيږي پدي چې اسلام ته اسلام وای کفر ته کفر وای خلق ته او الطريقه ورخه په نصاب کې ور شامله کی دي او د کفر پوخاني او معاصر اشكال خلق د دا ګوري و نه مني د دې خلاف دغه سره رپورټشه معرفي نشته دا خام کوته د ما طالب معرفي نشته دا د منطق په اړه 14 کتاب شته د صرف په اړه کتاب شته د نحو په اړه کتاب شته د کفر د پیژندل په یو کتاب نشته یو مضمون پکې نشته پر په رسمي شکل دیالته کې شامل وي او هغه د به خلقو ته تدریسي او کې د امتحان ورنواخل شي تر څو په طالب کې احساس راجوندای کی چې دا خلک ما وظیفه باید زبای دودې په مقابل کې و درېګم دا کمزورتیا د عدالت په منځ کې شتات د دوی د مخنیوي غور کول پکار د دې کمزورتیه د پټې کول د لپاره غور کول پکار دی غریوان کې سر کته کول پکار دی په ډزو دا نه حل کیږي کله په ډزو حل کیدی نو د تا د دریو جهادونو غزاگانو په نتیجه کې به د امم لاخن سکولر نظام نه راته کله په ډزو حل کیدی د تا د دوو ملیونو شاو خاطه شهیدانو وژل شو خلکو او د څوار لسقال جهاد په نتیجه کې د فساد نظام نه راته د ضروري دی دځيب وکاو او هدف به یو اړ معلوماته شته د هدف می دی دی دځو څه شي اکثر په निजामو څو قوت کولایي خصوصا په کډنیو یا فارا فچو بند निजाम راځي د ریسره تانکولو ورو ورو او مشكله لشه ده مشكله په چابسه په ملابسه دریږي مله خلک ته کفر دي شغور بسونه دریږي نې په صغر دا هم نې دی چنې دې ور هودل نه زکه هم لازم سره دريږي هم د امریکای سره دريږي هم د هندو سره دريږي هم ترجمانه ورته کوي هم غډا ورته کوي هم لوره ورولي هم خزې ورولي ورته هم داله رکھے هم ارزه کوي ولی کوي زکه چې دلیلات نشو کولای زکه چې د زهن خالیده چا په زهن دان نه د ور په حواله چې پدې ته دین دی او کافر کې دا ټول کارونه بکی به موږ مسلمان نه ولی زکه د فنساب کې نشته د کتاب کې نشته د مان صاحب له دې خالیده د د مانه سابو کتاب په دې باندې ډاکړه چې د مړی اوري کیناوري کوي اوري د مې پېڅه کیناوري د مې پېڅه دا چې اوري دوته ورواور ولا شو خبره پوره شو دا چې یقیني اوري د تناس دي داخله د دوه کار تمام شو چې وست مړ ور راغی چې مړی اوري کیناوري د منګ بلان په دې بنیاخته دا چې یقیني در تناس دي په ملیونونو انسانانو او تګي دي دوته خبره ور پوره شو چې وست مړ نوبتره خبره دا دورونو چې مشکل شته مشکل ته به مشکل وای په دې خاطر نه چې واځي انتقاد وکوو. په دې خاطر نه چې خلک پړو وبورو بلکې په دې خاطر چې د مات ځایته د پټي بند بندوبس وکړو دا څوره بند څنګه کو دا خلک چرانه د دین تنده جلوه لکړې دي د دوی د تنده څنګه ور ماته کو څنګه او پوره معلومات څنګه ور ورسو ورته نورازي اسلامي نړۍ او پيژنو اسيا افریقا اوپا داخ وو پيزندل رازي برته اصلي خبري تره وګورځو چې اسلامي نړۍ کوم يواده تاسو دي لړي ته وګورئ چې لړي چې کوم زينه توومه د اسلامي نړۍ دا کوم زينه چې لړي بس تاسو دا څه و بولي دا دي استرليا او د انډونيزيا ترمنځ لدی زنه به شروع خوش د سرازې د انډونيزيا دا د مليزيادا دا دي زنه د اسلامي نړۍ دا سي دي به شروع کوم د او بیرته دا هیند چې دا هیند ګوري دا زر کال دي مسلمانانو تر تسلط لاندې وي دي مسلمانانو حکومت او دولت دي مسلمانانو تمدن ودي مسلمانانو مدرسې مسلمانانو دولت لوی امپراتوری وا او وس ډیر لږ وقخیږي بيخل لږ وقخیږي دولت انګريزان چلالو بيته هندوانو بي دا شي هندوانو هند ل... نه دی نیولای د مسلمانانو نه نیولای دغه غولي خاندان نه نیولای انګلیزانوته تراتک پې په ه باې د چاکم رانی وه دمانان اوکم رانی وه. چې اننگلیز لاړه دغ نهس د هننددوو ته وورسپاره. تر اوسپوره دلته د دو میلیونو نزیات مسلمانان وسی. نو دا هم یو ډول په اسلامیړی کې شامل دی او بیا هم داسې رای که د افغانستان د پاکستان دته بیا د منې سیاهې وادونونه دي. بلک دا د چین د د غربي سیمه چې دا کمته چې سینکیان ل کله دا سینکیان نه ده دا, دا په اصل کې شرخی ترکستان ده د د مسلمانو مملق ده چین په د تیر پړی کې په زوره ونیوه. وه تو سپې به لا شپتابیا کاله نه کېږي په زور ون د خی تررکستان ده کم ک چې کاشغ ده کم ک چې ختن ده کم ک چې اومچ ده کم ک چې قشکار ده کم چې لا دي کم چې لا تروس مناری دي توسه مساجد پ کېدي تو خلک اسلامي باس ل دي توسه حاله ګې پرږدي توس پرې خلک حاج کوي رژ شي. هرڅ کله لا د روژنیو ول <سؤال> بندیس په باندي لګول لګو پزینه خورونو کې او په دولتی دوایره کې چورږي به څوګنني سي په زوړې روژې ور باندې ماته ولې د چي نکمت نو د چين د غربي سم د کم د چي سینګ کېان یا شنجانګ ورته لیکي دغه سینګ د د چينایي جب دو ټکی دي معنی د نوې زمکه نویځ مکه یعنی اغه نویځ مکه چې موږ مسلمانانو ودی ولاو چې څنره شامله کړ نو دغه د چين غربي سیمه د هم په اسلامي نړۍ کې شامل ده د قزاقستان قرغزستان او د تاجکستان او پاکستان د ټولو سیمه او بل دغه ځای دا کوم شو وسط دلته د ګروزني چې لیکل ده د ګروزني د دې چچنيه په اتخ ده د روسانو په زور نه ولې تر اوسه په خپل کې شامل ساتي د اصل کې چچنيه د دلته د سیمه دخواته وررجستان د په ګوررجستان کې د مسلمانانو بخی ډیر وخت شوي د مسلمانانو حاکیتتی شوي بیا دخواته د عذربجان ده او بیاخواته داسې په توکیه بندې راغلله داسې د دا تورککیه او بلکې د توکی نه اوخوا ته په شروپې دته آلبانیا د مسلمانانو دلته کوسوف د مسلمانانو او دلته بوسنییاور ته بوسنی او هررسک یا بوسنیا هر زین دا د مسلمانانو د شر اوروپا ک دری ملکهونه او کوسوا او آانیا دا دری وله د مسلمانانو دا سیمه او بیا داسره زی دښته د المغرب د د مالی د د موریتانیا د د الجزائر لیبیا د چاد نیجر او بیا سودان او اریټرییا دا سیمه د دا 12 داسره زی ګوري دس یو ر بیا د لږه تو ګور چې کومه ستيريګ د سیمه ټوله د عالم اسلام اسلامی اسلامي نړۍ د اسلامي نړۍ تښتې ګوره مده په یو مرکزی نقطه کې دا, دا, دا د د خط دوار خو واوته اغه افتراضی خط چې دا ازمکه دو باندې وي شي دغه په دوار خواو کې پراته ده او په دې باندې اروحل مر لګي دا هر وخت تودوخه موجوده وي دا ته هر وخت رواني وبو موجوده وي نو ته کنگل نشته دا دلته ازمکه توروي پستهوي وزارت په کی نو او بل دا مملکتونه ګور دونه لوی لوی مملکتونه دي ایوازي د لیبیا او الجزائر او المغرب او مصر دا چ سره پیوند کوي او ځای کې نو کوسودی ور سره ملګری کینو به خدای ټول اروپا په ایوازي دغه درڅور مملکت رسی نو یو له مملکتونو د یو د وړ وړ مملکتونو نه دلته نو د منز منځځه د ګوري د عالم اسلام سمان ته ور کړی د دسه د عالم اسلام اوس په دغه عالم اسلام کې کوم کشش پروت چې دا ورته روان دي له او چينګي زم ورترازي یو امریکای ورترازي روسای ورترازي روسي لديز ورترازي انګريز لديز ورترازي کاناډاي لديز ورترازي امریکای لديز ورترازي اروپاي لديز ورترازي استرلي لديز ورترازي چينای لدي خورترازي چينګي شانخي تركيستان نيسي دا منطقي ټول هر اخوانه د کفار ورترازي رازي رازي د دې ځکه کوم اهميت ده څه شب کې پرته دي ولې راکاږي دا مهم درس ده دا ان شاء الله راته نکي حلقې وای نه وصلت امضي زجند الباسق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك